Як це буває? Алекс вдало стрибнула з вікна на дах карети, прокотилася м'яко як по маслу і підвелася граційно як тягучий мед, але провалила набагато простіший стрибок з даху на землю. Підвернула щиколотку, втратила рівновагу, прошкандибала крізнатов, влетіла обличчям просто в зашкарублений від гною бік віслюка і розтяглася в калюже посеред канави. Віслюк був дуже роздратований, а його власник ще більше. Алекс не могла точно сказати, що він волав, перекрикуючи вигуки деяких покутників, що проходили повз, але це було неприємно. «Пішов нахуй!» – крикнула вона йому. Монах витрішився на неї з карети із закривавленим ротом і тим самим виразом панічного жаху, який з'являється у мандрівників священного міста, тож вона закричала «І ти теж можеш піти нахуй! Обоє йдіть нахуй!» додала вона вже з меншим ентузіазмом, шкутилягаючи геть. «Зрештою, за лайку грошей не беруть!» Поки торговець не бачив, вона стягнула з ятки молитовний покрив, що було в її розумінні не стільки крадіжкою, скільки хорошим рефлексом. Обмотала його навколо голови, як шарф, і прослизнула між покутниками, намагаючись якмога жалісливіше застогнати. Це було неважко з огляду найбільше пульсував у нозі, і відчуття небезпеки, що лоскотала шию. Вона здійняла руки до зубчастої смужки блакиті між нерівними дахами і промовила густу, наче дим, молитву про визволення. Цього разу вона майже була щирою. Ось як це буває. Вечір починався з пошуку розваг, а ранок закінчується каяттям. Боже, як її нудоло. Шлунок викручувало, горло пекло, а ще й ззаду надходили тривожні сигнали. Може вчорашне погане м'яса або погані перспективи сьогоднішнього ранку? Може гроші, які вона програла або гроші, які вона заборгувала? Може ще трохи гною на губах? Ще й нечистий сморід паломників, яким заборонено митися під час довгих походів до священного міста, нікому не йшов на користь. Вона смикнула куточок молитовного покриву до рота і крадькома озирнулася назад, вдивляючись крізь гущавино здійнятих до неба рук. «Он вона!» Як би вона не намагалася, їй ніколи не вдавалося повністю вписатися в натовп. Вона штовхнула ліктем паломника із зав'язаними очима, посунула іншого човгав на вкритих струпами колінах і побігла вулицею так швидко, як тільки дозволяла травмована щиколотка. Зовсім не так жваво, як їй хотілося б. Крізь гамір, де хтось горлав псалми за пару медяків, вона почула, що позаду здженився хаос. Бійка, якщо її поталанить. Бо ж ті покутники могли бути досить жвавими, коли стаєш між ними і милістю Всевишнього. Вона вискочила з-за рогу на рибний ринок у тіні блідих сестер. Сотні ядок, тисяча покупців, галас недоброзичливого торгу, солона морській сморід ранкового улову, що виблизько у водянистому зимовому сонячному світлі. Вона вгледіла швидкий рух і інстинктивно впала. Сиснута рука вирвала із її голови пасмо волосся, коли дівчина ковзнула під карету, де її ледь не зачепила копитами і покотилася, звиваючись між чиїмось ногами. Крізь холодно місиво з кишок, кісток і слизу під ядками. «Такий, блядь, попалося!» Рука стиснула щиколотку. І поки її тягли до світла, нігті Алекс залишали звивисті сліди в риб'ячому місиві. Це був один з головорізів Бостро. Той, що носив дурнуватий трикутний капелюх, який робив його схожим на пірата невдаху. Вона підскочила з кулаками і вгатила йому в щоку з таким болісним хрускотом, що на мить злякалася. Можете, не його обличчя, а її рука хруснула? Він схопив Алекс за зап'ястя і рвучко смикнув у бік. Вона плюнула йому в око так, що той аж здригнувся. Вдарила ногою в пах і змусила спіткнутися, розмахуючи вільною рукою. Вони могли завалити її, але Алекс ніколи б не залишалася лежати на землі. Її пальці щось намацали, і вона закричала, замахуючись цим. «Башка вона двинула пірата по щоці зі звуком, схожим на дзвін до вечірньої молитви, збила з голови його дурнуватий капелюх і повалила головорізана в знак, поки відвідувачі розбігалися в врізнобіч, рятуючись від бризок гарячої олії. Алекс розвернулася, пасма волосся просякли риб'ячим смородом, затуляла її очі. Витріщені обличчя, націлені пальці, постаті, що продиралася крізь натовп до неї. Дівчина стрибнула до найближчої ядки і дошки підстрибувала на помостках, поки вона продиралася крізь океанські щедроти. Риба хлюпалася, краби хрустіли, торговці ревли лайкою. Вона підскочила до наступної ядки, послизнулася на величезній форелі і зробила ще один відчайдушний крок, перш ніж впасти на плече та розпластатися під зливою молюсків. Задихаючись, вона піднялася, зашкутильгала до зваленого сміттям провулку і, зробивши близько чотирьох кроків, побачила, що це глухий кут. Алекс стояла перелякано, зіщулившись, втупившись в глуху стіну, безпорадно стискаючи і розтискаючи долоні. Дуже повільно вона обернулася. Бостро стояв на виході з бровулка. Великі кулаки уперті в боки, масивна щелепа випнута. Суцільний згусток загрози. Він повільно цокав язиком. До нього приєднався один з його головорізів, важко дихаючи від погоні. Той, що посміхався коричневими зубами. Боже, це було видовищно. «Якщо у вас така посмішка, то хоча б почистить зуби, а якщо у вас такі зуби, то хоча б не посміхайтеся». «Бастро!» Алекс видала найкращу усмішку, на яку була здатна задихаючись. А це була кепська усмішка, навіть за її стандартами. «Не знала, що це ти!» Його зітхання було таким же важким, як і він сам. Він руками збирав гроші для батечка Коліні і, мабуть, чув усі хитрощі, брехню, виправдання та сльозливі історії, які ви тільки зможете собі і уявити, і без сумніву чимало таких, які ви не змогли б навіть вигадати. Ця його не вразила. «Час вийшов, Алекс», – сказав він. «Батечко хоче свої гроші». «Справедливо», – вона простягнула свій роздутий гаманець. «Ось ця сума». Вона ж бурнула йому гаманець, а потім кинулася на навтьоки, але вони вже були готові. Бостро зловив гаманець, а його зубастий друг схопив Алекс за руку, розвернув її і жбурнув об стіну так, що голова вдарилася об цеглу, а вона сама покотилася серед сміття. Бостро відкрив гаманець і оглянув його в міст. «Ну і дива вижа!» Він перевернув його до гори дном, і з нього посипався бруд. «Твій гаманець такий же повний лайна, як і ти сама!» Пірат невдаха приєднався до компанії з рожевим слідом від сковорідки на обличчя. «Обережно!» Буркнув він, збиваючи вм'ятину зі свого вимощеного рибою капелюха. «Вона жорстока, коли загнана в кут. Як голодна ласиця!» називали її гірше. «Послухай!» – скрикнула вона, підводячись на ноги і гадаючи, чи не зламала її плече. А спробувавши вхопитися за нього, замислилась, чи не зламала таки руку. «Я дістану йому гроші! Я можу дістати йому гроші!» «Як?» – поцікавився бостро. Вона витягла з кишені ганчірку і розгорнула її з належним благоговінням. «Узріть кісточки пальців самого святого Люція!» Голова Різу Капелюсі вибив їх у неї з рук. «Ми можемо впізнати собачі лапи на вигляд, шахрайське ти курво!» Це дуже засмутило її, зважаючи на всі зусилля, які вона доклала, щоб підпиляти кіхті. «Послухай!» – сказала вона, відступаючи з піднятими побитими пульсуючими смердючими рибою руками, але швидко наближаючись до кінця провулка. «Мені просто потрібно ще трохи часу». «Батечко, дав тобі більше часу», – сказав Бостро, відтісняючи її назад. «Тепер він сплив». «Це навіть не мій борг», – скиглила вона, що було правдою, проте зовсім не мало значення. «Батечко, попереджав тебе, щоб ти не бралася за це, чи не так? Але ти все одно взялася», – що також було правдою і якраз мало значення. «Я все поверну», – її голос ставав дедалі вищим. «Ти можеш мені довіряти», – не повернеш і не можу. Ми обидва це знаємо. Я піду до друга. Немає в тебе друзів. Я знайду вихід. Завжди знаходжу. Не знайшла. Тому ми тут. Тримайте її. Вона вдарила Лайнозубого здоровою рукою, але той це ледве помітив. Він схопив її за одну руку, а пірат за іншу. Олекс билася, викручувалася та волала про допомогу, наче пограбована черниця. Вони можуть повелити її на землю, але вона ніколи не залишиться... Бостров гамселав їй у живіт. Пролунав глухий удар, наче конюх скинув мокре сідло, і бойовий дух покинув Алекс. Її очі змокріли, коліна підкосилася, і все, що вона могла – це безвольно повиснути, видаючи протяжний хрип, і думаючи, що насправді було б краще, якби вона зрештою залишилася на землі. Немає нічого романтичного в тому, щоб отримати удар у живіт від людини, яка вдвічі більше за тебе. Особливо, коли найкраще, на що ти можеш розраховувати – це на ще один удар. Бостер схопив її за горло велетенською рукою і обірвав її хрип до слизького булькання. Потім витягнув кліщі. Залізні кліщі, відполіровані від багаторазового використання. Не схоже було, що це тішило його серце, але він все-таки зробив це. «Що вибереш?» – буркнув він. «Зуби чи пальці?» «Послухай», – дівчина схлипнула, ледь не проковтнувши язика. «Як довго вона вже вигравала собі час? Ще тиждень чи два? Годину чи дві?» Тепер вона грала на хвилини. «Послухай». «Вибирай», – прогорчав Бостро. Його кліщі були так близько до обличчя Алекс, що довелося скосити очі, витріщаючись на них. «Ти ж сама знаєш, що інакше я вибору й те, і інше». «Хвилинко!» – пролунав голос різкий і владний, від якого всі одразу озирнулися. Бостро, головорізий і Алекс теж так сильно, як тільки могла напівзадушена. Високий, красивий чоловік стояв на вході в броулку. З такою роботи, як Валекс, ти вчишся з першого разу визначати, наскільки людина багата. Визначати, хто достатньо багатий, щоб його варто було ошукати. Зважати, хто занадто багатий, щоб бути вартим неприємностей. Цей був дуже багатий. Мантія зношена по краях, але з доброго шовку, орнаментована драконами із золотої нитки. «Я Герцог Міхаїл з Нікеї!» – він справді говорив зі східним акцентом. До нього підбіг лисий хлопець із спітнілим чолом. А це – мій слуга Євсевій. Всі оцінили цю несподівану появу. Так званий герцог дивився на Алекс. У нього було добре обличчя, подумала вона, але зрештою і вона теж могла натягувати на себе вираз доброго обличчя, а була ж бо то вона шахрайською курвою. Запитайте в кого завгодно. Ваше ім'я Алекс, я правильно розумію? Правильно, буркнув Бостро. І у вас є родима пляма під вухом? Бостро відсунув великі палеці, підняв брови, дивлячись на частину відкритої шиї. «Є!» Заради всіх святих!» Герцог Михаїл заплющив очі і зробив дуже глибокий вдих. Коли він розплющив їх, здавалося, що на його очах з'явилися сльози. «Ви жива!» Хватка Бостро послабилася настільки, що Алес прохрипіла «Наразі!» Вона була шокована, як і всі інші, але перемагають ті, хто найшвидше оговтується від шоку і починає працювати над тим, щоб зрозуміти, де тут вигода. Панове, оголосив герцог. Це не хто інший, як її високість принцеса Алексія Пірогенетос, давно втрачена дочка імператриці Ірени і законна спадкоємиця зміїного трону Трої. Бостро, мабуть, чув усі трюки, брехню, виправдання та сльозливі історії, які тільки можна було собі уявити. Але ця навіть його змусила здійняти брови. Він примружився в бік Алекс так, ніби хтось сказав йому, що вичавлене з козячої дупи лайно, за яким він щойно спостерігав, було золотим самородком. Усе, що вона могла зробити, це дуже високо знизати плечима. Її називали шахрайкою, шкуродеркою, бестією, злодійкою, курвою, шахрайською курвою, скаженою курвою, брехливою ласицею. І це були лише ті слова, які вона сприймала як компліменти. Наскільки пам'ятала, її ніхто ніколи не називав принцесою, навіть у найменш смішному жарті. Обличчя лайнозубу його перекусило так сильно, що з'явилися ще більш лайняні задні зуби. «Ще раз, хто вона, блять, така?» Герцог Михаїл розглядав Алекс, що висіла там, як дешевий килимок під час щорічного вибивання. «Я визнаю, що вона не схожа на аж таку принцесу, але вона така і є. Нам усім доведеться жити з цим, тому я мушена полягти, щоб ви звільнили її королівську особу». «Звільнили?» – запитав пірат невдаха. «Відпости її». Приємна манера герцога злегка відступила, і Алекс вловила проблиск чогось жорстокого під нею. «Негайно!» Бостро насупився. «Брехливе лазиться, ви на нашому босу!» Пірат вийняв зуб зі свого закривавленого рота. «Скажи, на курва вибила мені зуб!» «Прикро!» Герцог зійняв брови, дивлячись на зуб. «На вигляд справді гарний!» Чоловік сердито відкинув зуб. «Я, курва, любив його!» «Бачу, ви зазнали певних незручностей!» Герцог Міхаїл сягнув рукою до кишені своєї розшитої золотими нитками мантії. «Бачить Бог, я добре знаю, якими незручностями можуть бути принцеси, тому...» Він підніс кілька монет до світла. «Ось дещо!» Відклав частину назад, а решту кинув на брудну бурківку. «За ваш клопіт!» Бостро подивився вниз, навряд це вразило його більше, ніж бруд у гаманці Алекс. «Ти думаєш, що вона, блядь, принцеса?» Герольц зазвичай оголошує її без блядь, але так. «І це плата за її життя?» «О, ні!» – сказав герцог Михаїл. Його слуга граційно опустився на одне коліно біля нього, розстебнув плащ і витягнув великий меч. Заплямовані піхви оздоблені блискучим дротом, а побити золоте руків'я нахилене до господаря. Герцог поклав на нього кінчик пальця. «Це плата за ваше життя!»